studie wat handel oor die boek Besalms soos aan ons gelever heer Dominique Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. wat ons tot disver behandel het het in een mindere of een medere mate te doen gehad met die grootheid van God as Koning maar nie net op enige plek nie in Jerusalem in daar die plek wat hy bepaal het hier op aarde waar sy naam verheerlik sal word en waar daar by hom versoening te vinde is. Heere vir sy leiding ook in die bespreking en die verklaring van hierdie besalding. Ons hy hemelse vader hy weet dat ons as hy kinders, dat ons van nature stompsinnig is dat ons nie die vermoe besit om die diepere waarhede rondom die evangelie om dit te verstaan nie en dat ons ook nie die vermoe het as het nie vir u is wat ons bekwaam maak dat ons hierdie woorde ook kan verklaar en verduidelik nie. Ons bid laat u met ons as u kinder sal wees en dat u in die woord wat ons nou gaan lees by ons een gevoel van verwondering sal laat. Verwondering oor u majesteit en u heerlijkheid en dan in besonder u genade wat jy vir ons in en dier die kerk van ons Heere Jesus Christus betoon het, dier al die jare. Maak ons dan soos kinderkies aan die voete van ons Heere Jesus Christus. Ons bid dat jy alles sal wegneem, wat scheiding maakt tussen ons en jy, in die naam van ons Heere. Amen. Sion is die stad van die Grootkone. Psalm 48, een lied, een psalm van die kinders van Korach. Die Heere is groot en baie lofwaardig in die stad van onze God, sy Heilige Berg. Schoon door sy verhevendheid, die vreugde van die jylle aarde is op die Berg Sion, aan die noorde die stad van die groot koning. God het hom in sy paleise bekendgemaak as een rotsvesting, want kyk, die konings het by mekaar gekom, te same opgetrek, skaars het hulle dit gesien, of hulle het verstom, verskrik geword, in angst weggevlig. Beving het hulle daar aangegryp, smart soos van een wat baar, dier die oostewind verbreek jy die, die skepe van Tarsus. Soos ons gehoor het, so het ons gesien in die stad van die Heere van die Leerskare, in die stad van onze God. God sal dit bevestig tot in eeuwigheid. O God, ons denk aan die goedertierneid binne in die tempel. So is die naam, o God, so is die roem tot die eindes van die aarde toe. Die rechterhand is vol gerechtigheid. Laat die berg Sion bly wees. Laat die dochters van Juda juig oor die oordele. Gaan rondom Sion, trek daarom heen, tel sy toerings, let op sy skanse, wandel door sy paleise, so dat dit aan die volgende geslag kan vertel, dat hierdie God, ons een God is, verewig en altyd. Hy sal ons lei, tot die dood toe. sekere van die gedachtes wat ons nou hier al van Psalm 42 en verder uh, bespreek het, kom nou weer aan die orde. En sal onthou in Psalm 42 het ons ge, gelees van die pelgrim wat, wat optrek na Jerusalem, die pelgrim wat optrek na die plek van aanbidding en sy verlange om daar te wees, sy, sy strijd in hierdie reis wat hy dageliks ervaar en hoe hy verlang om saam met ander daar te aanbid. En dan in psalm 44 uh, het ons gelees van die strijd wat mense ervaar ook elke dag in hulle uh, in hulle uh, omgang uh, met uh, die Heere maar ook met die vijanden rondom hulle. Pesalm 45, die Pesalm wat weer uh, vertel van die, van die heerlijkheid van die bruidegom uh, die held wat uitgetrek het in die strijd en hoe dat die volke uh, opgeroep word om deel te wees van sy bruidsvolk daar die held wat in soveel uh, prachtige woorde beskry word in Pesalm 45 Pesalm 46 het ons geleer dat die stad van die Heere, dat dit een rotsvesting is en dat die Heere wat daar is, dat dit vir ons een toevlug is en dat die nasies moet kennis neem, dat God daar is en dat God sy volk sal beskerm en dat hy vir hulle volk sal wees. En ook daar, as julle recht kan onthou, het ons een vers gelees van die die strome wat die Godstad bly maak, met ander woorde, binne in daar die stad is daar een bron van water, van levende water, wat die volk voet en wat die volk laaf uh, binne in die vijandige wereld. Psalm 47, daar het ons weer geleer verlede keer uh, van die Himmelvaart, die kroning van die koning in Jerusalem. So alles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 van die uh, sondeval af, uh, van dat God uh, die mens uit die paradies uitverwerp het, uh, was, was die mens in die krisis. Hy was ellendig, hy was uitlandig, hy het nie meer enige verbintenis met die vaderhuis gehad nie. En dan begin ons te lees dier die uh, boek genus is hoe God dier spesifieke persone uh, te wete die aardsvaders, hoe hy sy contact met hulle herstel het. Ons dink aan die droom wat Jacob gehad het uh, uh, met die leer wat tot aan die jimmel reik die uh, die kere toe die Heere homself uh, aan Abraham openbaar het en, en hoe Abraham op verskillende plekke altare opgerig het en dan kom ons by die exodus gebere en nou word al die kinders van Abram saamgebring en hulle word uh, op een reis gesit, toch gesit, na die beloofde land. Een pelgrims reis kan een mens sê, na een plek toe en daar die plek sou Die ou einde omself uh, sal na vore kom as die stad van David, dit wat hy van die jubusiete afgeneem het. Maar dit het nie net gegaan hier oor een invalstog en een oorwinningstog in een stad wat gebouw word of wat uitgebouw word nie, dit het ook gegaan hierso dat het die Heere behaag het dat hy op een specifieke plek omself sal openbaar. En dan lees ons in die boek Deuteronomium en soe meer, ons lees in die koningsverhalen hoe die volk telkens afgedwaal het door op ander plekke hulle uh, heil te soeken, op ander plekke aan biddingsaltare uh, uh, en goed opgerig het by Dan en Bethel uh, onder uh, koning Jerobeam wat die eerste uh, uh, koning was van die, van die noordelike 10 stammerryk en hoe die verwaite ook telkens gekom het van die profete uh, en soe meer dat elkeen op sy eie plek uh, uh, godsdienst beoefen soos dit onpas. Maar daar was net een plek en dit was Jerusalem, Sion, die stad van die groot koning. En die psalm begin dan dier die Heere sy grootheid en sy lofwaardigheid te beskryf, maar dit is te vinde daar in die stad van onze God, sy heilige berg. Skoon dier sy verhevendheid. Daar is, uh, God het nie net sommer in enige plek uh, uh, sy omself geopenbaar nie. Daar die stad het skoonheid gehad, daar was orde gewees, daar was een lefitise priesterdienst gewees daar was moeite gedoen ons lees in Exodus lees ons al met die bou van die altaar dat daar die plek van aanbidding met groot moeite en zorg en precies daar gestel is en dan die, die berwaardige stelling hier in Pesulm 48 die derde vers dat die vreugde van die hele aarde is op die berg Sion en alreeds daar krij ons een missiologische perspektief dat dit wat God daar in Israël op die berg Sion openbaar dat dit nie net beperk sal wees daar nie, maar dat daar die genade vir die hele wereld sal wees. Ons lees in Jesaja 2 hoe die volke optrek na Godse heilige berg. Die vreugde van die hele aarde is op die berg Sion. An die noorde kant die stad van die grote koning. As een mens uh, sê dat die vreugde van die hele aarde is op die berg Sion, kan een mens eindelijk uh, so ver gaan om te sê dat dit die middelpunt van die hele skepping was op daar punt. Daar waar God hom aan sy volk geopenbaar het en daar waar daar vir hulle versoening en gerechtigheid uh, te vinden was. God het hom in sy paleise bekend en ek het baie gedink oor die oor die meervoud paleise uh, dit stem nogal oor een met wat die Heere Jesus Christus vir sy disciples sê uh, vir, in die evangelie volgens Johannes wanneer hy vir hulle sê uh, dat die huis van my vader het baie woninge maar hy het om bekendgemaak as rotsvesting. Nou is nou is God Uh, sy teenwoordigheid daar, daar is een plek van aanbidding, daar is plek waar uh, daar versoening kan kom tussen uh, die uh, volk en tussen hulle skepper en tussen hulle God, Yahweh, die Heere van die leerskare maar nou is daar vijandskap en dit is die vijandskap wat ons al van Psalm 1 af leer, daar is vijandskap want kyk, die konings het by mekaar gekom, saam het hulle opgetrek. Dit het ons nou by soveel kere genoem het, die strijd van psalm 2, dat die konings van die aarde, die machte, buitenkant, uh, die, uh, die genade en die bestel van God, dat hulle in opstand kom, dat hulle saamtrek, dat hulle planne beraam, uh, En dit is natuurlijk wat ons tot vandag toe nog uh, ervaar. Die oud Testament praat daarvan hoe daar verskillende kere, by verskillende geleentede, hoe daar uh, teen Jerusalem opgetrek was uh, door die heide naties, door heidenkonings konings, door machte wat nie uh, die Messias en wat nie God wil herkennie. Uh, in die segel, lees ons van die, die machte van die gog en die machoch uh, hier in uh, Ezegeel 38 en 39 heiden machte wat saamtrek en wat teen hierdie, hierdie stad uh, plannen beraam uh, en dan telkens lees ons dan ook in die oud testament al in die tyd, uh, in die tyd van uh, die Assyriese koning uh, Sanhedrup hoe hulle gevaal het In hulle, in hulle pogings om Jerusalem in te neem en dat hierdie een veilige plek was vir Godse volk. Maar dan moet ons bijvoeg, en dit word dan nie in Psalm 48 behandel nie, ons moet bijvoeg dat ons moet ook lees wat daar in Jeremia 7 staan, rondom self rondom die tempel, dat dit ons redding is, dat ons nie meer die Heere herken uh, wat die Heere is van die stad en die tempel nie en, en van die heilige berg nie maar dat ons in die tempel self uh, ons heil soeke, die Heere Jesus Christus wat uh, ook vir sy apostels gesê het uh, daar net voor sy kruise ging toe hulle vol bewondering was vir hierdie geweldige indrukwekkende tempel uh, toe te hy vir hulle gesê dat nie een steenboor die anderstaande sal bly nie Met ander woorde, uh, Godse teenwoordigheid was nie meer daar nie. Ons lees dit ook in, hier in die, van Ezekiel 8 af, af, en verder lees ons dat God die tempel verlaat het. Een van die verskrikkelijkste uh, tekste in die Oud Testament, die Heilige Geest was nie meer daar teenwoordig nie. En dan weet ons dat daar die plek nou oorgegees sal word aan die heidendom, Uh, dat het vertrap sal word insumeer. Maar hoe dit ook al sê, hier, die heidenkonings wat by mekaar gekom het, wat opgetrek het, hulle word door die, uh, die stad, word hulle so, uh, word hulle stom geslaan, hulle word verskrik by die anskouwe van die stad, hulle vlug in angst weg, soos die assereers inderdaad sel weggevlaan vlug het, bewing wat hulle aangryp. Maar selfs dit wat hulle ondersteun, hulle ekonomiese macht, lees ons in vers 8, door die oostenwind verbreek die, die skepe van Tarsus. Tarsus is een uh, plek wat ons uh, ook in die boek Jonah van lees, het is blijkbaar een baie sterk handelstad wat door die Venetiers bedraai was, moendlik aan die kus van Spanje Uh, die skepe van Tarsus was die ekonomiese mag, wat hierdie, uh, wat hierdie heidense uh, goddelose mense, uh, konings van die aarde, wat hulle uh, gerigsteen het en wat hulle sterk gemaakt het, die heren verbreek ook daar die mach. Soos ons gehoor het, so het ons gesien in die stad van die here van die leerskare en daar die uh, gedachte, soos ons gehoor het, Dit verwijs eitlik na iets wat, wat die gelovige gehoor het nog voordat hy opgetrek het na, die, na Jerusalem, om, om daar te gaan aanbid. Soos ons gehoor het, en dit word vir ons bevestig in vers 14, let op sy skanse staan daar in vers 14, wandel dier sy paleise, anskou dit en wees verwonderd, so dat jy dit aan die volgende geslag kan vertel met ander woorde daar is een geslag wat uh, wat opgevoed word in die in verwondering oor Godse genade wat daar by Jerusaleme in die tempel in sy uh by sy eredienste nog voordat hulle daar was nog voordat hulle dit self ervaar het ons kan die implikasies daarvan as ons die hele Gedachte van die, die, die kerk van die Heere Jesus Christus uh, Die vesting wat het vandag nog vir ons bied uh, Dat ons uh, daar die bewondering en daar die verwondering Oor Godse genade binnen die eredienst En binnen die, binnen die, uh, die gemeentes waar ons by mekaar kom Daar waar ons Jesus Christus elke, by elke geleedheid As ons Heere, as ons Koning erken. Uh, met, die, uh, met die lees van die apostoliese geloosbeleidnis dat ons, ons by ons kinders sal inskerp daar die selfde verwondering wat ons behoor te hee uh, wanneer ons optrek na die Heerese huis wanneer ons optrek na die Eredienst wanneer ons sy genade daar ervaar so het, Soos ons gehoor het, so het ons gesien in die stad van die Heere van die Leerskare die stad van onse God. In Jesaja 60 word die toekomstige heerlijkheid van Jerusalem beskryf, en dan lees ons vers 14, die seens van hulle wat jou verdruk het, sal gebukkend na jou toe trek, met ander woorde, daar die nasies wat Jerusalem, wat die kerk verdruk het, sal nog self gebukkend na Jerusalem toe trek, en amal wat jou veracht het, sal neerbuig, sal hulle neerbuig by jou voedsoole, en hulle sal jou noem stad van die Heere, Sion van die Heilige van Israel. So, oorals in die psalms, maar tot in die Nieuwe Testament, word daar hier die heerlijkheid van die kerk beskryf en hoe die nazies wat Jerusalem vroeger uh, uh, uh, veracht het en verdruk het, hoe hulle in bewondering en in, in eerbied uh, sal naderkom soos die naam is o God, so is die roem tot die eindes van die aarde toe die rechterhand is vol gerechtigheid nou ons het in Psalm 47 geleer dat die Heere Jesus Christus het opgevaar en dat hy inderdaad nou, soos ons in ons beleidnis sê, aan die rechterhand van God is en hy regeer van daar ingerechtigheid. Dat die berg sion bly wees, met ander woorde, nie net die skeping bly wees nie, maar ook diegene wat daar vergader die verlost is, dat hulle bly wees. As ons denk aan ons omgang met die Heere en die Eredienste en so meer, hoe dikwels ontbreek daar blydskap, hoe dikwels ontbreek daar die verwondering wat daar behoor te wees, juist omdat dit daar in die kerk is waar ons die eerste keer die evangelie van die Heere Jesus Christus gehoor het. Laat die dochters van Juda juig oor die oordele. Gaan rondom Sion, trek daaromheen, verwonder jouself oor dit wat God vir ons gegeet, uh, wanneer ons daar by mekaar kan kom in sy huis, wanneer ons daar by kan kom in sy teenwoordigheid, waar ons sy seen kan ontvang, uh, waar ons die genade van die evangelie weer kan hoor, en waar ons ons gebede na om toe kan laat opstig. En dan, soos ek gesê het, so dat dit aan die volgende geslag kan vertel, dat hierdie God, ons God is. Vereewig en altyd. Nee, David wat sê in Psalm 23 en ek sal in die huis van die Heere bly tot in lente van vandaan. En hy sal ons lei tot die dood toe. Hy sal ons lei tot die dood toe. Die Heere sal jou gedierig dier lei, lees ons in de Isaiah 58. En jou siel versadig in doorplekke, jou gebeete sterk bak. En jy sal wees soos het wat goed besproei is en soos een fontein van waters waarvan die water nooit teleerstel nie. Muziek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 kan u geris verdoem in die opperman kontak by 083 650 2186 ek herhaal daar nommer dit is 083 650 2186 ontmoedigvies om te vergaan. Tel jou zien en tel in verliek. In dit al verbaas so wat God verdriet. Tel jou zien en tel in verliek. Zien en jouw dier God gescheen. Ja